Pista 3 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 22 În cadrul cultural al acestei perioade și studiul filozofiei, ghilimele va fi legat în mod direct de antichitatea profană decât de patristică, închid ghilimele. Totodată, aceasta este și epoca primelor controverse teologice, astfel încât, ghilimele, renașterea carolingiană, închid ghilimele, este prima etapă în procesul de formare a mentalității speculative a evului mediu-timpuriu, închid ghilimele în paranteză, mă mare punct de VULF, se scrie W. WULF, închid paranteza. Alcuin, care a transplantat aici cunoștințele și spiritul de cercetare al învățaților irlandezi, a fost principalul organizator al studiilor trivimului și quadrivimului, la școala palatină, unde cărțile sale au servit ca manuale, precum și la școala mănăstirii Saint Victor din Turs, al cărui abate a fost timp de opt ani. Aici l-a avut discipol pe Hrabanus Maurus, marele enciclopedist al epocii, supranumit ghilimele, Preceptor Germine închid ghilimele, fondatorul renumitei școli a Mănăstirii Fulda, și care, la rândul său, a fost magistrul celuilalt mare rudit al timpului Servatius Lupus din Feriere. Se scrie fuier, r, -r i e cu accent grav, râie, s. Ca autor, Alcuin n-a fost un gânditor original. În scrierile sale, de logică, îi repetă pe Boethius și Cassiodor. În De anime, ratione, în paranteză ghilimele, despre înțelesul sufletului, închid ghilimele, închid paranteza, care totuși este primul tratat de psihologie din Evul Mediu, îl urmează îndeaproape pe Augustin. Pentru el, artele liberale au fost create de Dumnezeu prin lucrurile din natură. Filozofii n-au făcut altceva decât să le descopere. Filozofia însă își constă în înțelegerea operei creațiunii, ca atară toate noțiunile filozofice de logică, de fizică, în paranteză filozofia naturii, închid paranteza, de morală, își găsesc explicația adecvată în cărțile Bibliei. Interesant de remarcat în paranteză conform e mare punct breie, închid paranteza, este că, enumerând în paranteză în de virtutibus et vitis, închid paranteza, virtuțile creștine alcuin subliniază că, dintre acestea ghilimele, patru sunt cele ce stau în fruntea tuturor, prudența, justiția, curajul și temperanța, închid ghilimele, iar definițiile acestora le iau din tratatul unui autor antic, ghilimele păgân, închid ghilimele, de oficiis al lui Cicero. John Scottus Erugena, în paranteze circa 810-877, închid paranteza. Este de asemenea strâns legat de mediul renașterii carolingiene, pe care însă ghilimele îl depășește de la înălțime și de departe, printr-un accent nou, printr-o nepotolită sete de cunoaștere, prin îndrăzneala unei gândiri care nu se teme nici de chestiuni periculoase, nici de scandal, nici de o contradicție și care se aliază în mod curios cu circumspecția, cu înțelepciunea, cu pietatea și cu o puternică dorință de a împărtăși altora adevărul pe care el l-a descoperit cu prețul unei cercetări stăruitoare. În dimele în paranteză J punct Chevalier se scrie C H E V A L I E R paranteza Originar din Irlanda a fost chemată de carul cel Pleșuv la curtea sa, unde s-a bucurat de cea mai înaltă considerație. Prestigiul său a rămas constant de-a lungul întregului Ev mediu. Dimele Nu există observă Octavian în istor, niciun filozof școlastic care să nu se fi referit la Erigena, fie pentru a l accepta, fie pentru a l combate. Închid ghilimele. Peste secole, Hegel îl va considera Gilmele primul medieval cu care începe o filozofie adevărată. Închid ghilimele. În alta sa reputație s-a datorat atât traducerilor pe care le-a făcut și le-a însoțit de comentarii, cât și lucrărilor sale originale. Vezi note 1. Citesc notă 1. Bun cunoscător al limbii grecești, lucru extrem de rar în Occident la acea dată, a tradus în limba latină operele lui Pseudo Dionisie, Maxim Mărturisitorul și Grigorie de Nisa. Se scrie în I.S.S.A. Comentarul său la Betius a fost mult folosit în școli până în secolul XII. Operele sale originale capitale sunt de divina predestinatione, în paranteză, lucrare condamnată ca eretică de două concilii, închid paranteza, și, în deoseb, scrierea filozofică de diviziune nature, în paranteză, condamnată și aceasta, după trei secole și jumătate, de papa Honorius al II, închid paranteza, redactată în forma de dialog între magistru și discipol, formă frecventă preferată în scrierile în paranteză, teologice, filozofice sau cu caracter științific, închid paranteza, epocii carolingiene. Încheiat notă 1 Pentru erigena, filozofia este esențialmente căutarea lui Dumnezeu, cercetarea asupra divinității, ca atare domeniile religiei și filozofiei aproape că se confundă. Ghilimele Adevărata filozofie este adevărata religie, așa după cum adevărata religie este adevărata filozofie, închid ghilimele, scrie el în chiar primul capitol al primei sale opere importante, în paranteză, de Divina predestinațiune. închid paranteza. Rațiunea are un rol de o importanță fundamentală în cercetare, întrucât ea poate și trebuie să exercite nu numai asupra ei însăși, ci și asupra unor ghilimele autorități, închid ghilimele. De aici, atitudinea polemică împotriva principiului autorității, ghilimele, autoritatea rezultă din dreapta rațiune, în paranteză judecată, închid paranteza, iar nu rațiunea din autoritate. Or, orice autoritate al cărei afirmații nu sunt aprobate de rațiune, nu are nicio valoare. În paranteză, infirma este videtur.) închid paranteza, în timp ce rațiunea dreaptă, în paranteză, vera ratio, închid paranteza, nu are nevoie să fie apărată de garanția nici unei autorități, închid chilimele. Scrie Eriugena în aceeași operă, iar în comentariul la Botus, Gilimele, Mulți au credință, dar foarte puțin în paranteză și numai docții, închid paranteza, fac apel la rațiune. Rațiunea este mai activă în timp ce credința este mai lentă, închid ghilimele. De altfel, apelul la rațiune se impune de la sine din moment ce, dintre opiniile discordante ale părinților bisericii, trebuie să o alegi pe cea adevărată, ghilimele, numai pe temeiul unor considerații raționale, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Totuși, explică în numare punct Abagnano, se scrie a b b a, -G -N -A -N o citat de Octavian Nistor, afirmarea libertății cercetării cu ajutorul rațiunii nu implică la erigena negarea sau limitarea religiei, căci, la fel ca la Augustin, religia este pentru el mai degrabă un punct de sosire decât unul de plecare. Închid ghilimele încheiat notă 1. De aceea, erigena pretinde ca orice cercetare în câmpul teologiei să procedeze potrivit regulelor dialecticii. Aceasta nu înseamnă o lipsă de respect față de textul sacru a cărui ghilimele autoritate, închid ghilimele, este punctul de plecare și izvorul oricărei cunoașteri a adevărului, precizează prudent filozoful. Dar dialectica sa, ghilimele, constă esențialmente în aceasta că spiritul descoperă prin reflexia asupra lui însuși dublul demers care, străbătând o serie de grade ierarhice, acțiunea Știința, contemplația ordinei divine, îl duce de la 1 la multiplu și de la multiplu la 1. Închid ghilimele, în paranteză, jumare punct chevalier, închid paranteza. Erugena nu este un filozof atras de subtilitățile logicii aristotelice. Concepția sa despre lume derivă din Platon, iar modul său de a concepe natura și forma este de asemenea platonic. În paranteză, definițiile fiind luate din Timaios, închid paranteza. Ideile sau formele eterne sunt în Dumnezeu, sunt ghilimele voințe divine, închid ghilimele, principiul fundamental al gândirii lui Erugena este monist, ghilimele, nu există decât o singură realitate, Dumnezeu, care, printr-o serie de emanații substanțiale și decăzute, dă naștere tuturor lucrurilor și în care toate lucrurile se reîntorc, închid ghilimele, în paranteză, mă mare punct de vulf, închid paranteza. Ființa divină, natura, care în concepția lui erugena este totalitatea a ceea ce ființează și a ceea ce poate fi gândit, este împărțită în patru specii, în patru forme, care sunt totodată și patru etape ale creativității principiului divin. 1. Natura creatoare și necreată, în paranteză, Dumnezeu ca principiu în realitatea sa primordială, infinit, posedând toate perfecțiunile și care nu poate fi cunoscut sau exprimat de oameni, închid paranteza. 2. Natura creată și creatoare în paranteză, verbul emanațiile divinității, eterne, dar create, cauzele primordiale ale tuturor ființelor și lucrurilor, închid paranteza. 3. Natura creată și necreatoare, în paranteză omul, lumea, ființele corporale sau spirituale, deschideri ale substanței divine, închid paranteza. 4. În fine, natura necreată și necreatoare. În paranteză, Dumnezeu, dar nu ca însăși cauza, ci scopul final, reîntoarcerea divinității în sine însăși, deificare a lucrurilor, cauza universală atrăgând în sine, asemenea unui magnet, în paranteză magnes, închid paranteza, toate lucrurile născute din însa închid paranteza. Totul pornește din și se reîntoarce în Dumnezeu, care nu poate fi gândit ca o ființă determinată. Este evidentă în filozofia lui Erugena și o influență a neoplatonismului și un filon permanent de heterodoxie și un anumit caracter panteist. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. Pentru Erugena, lumea este într-adevăr Divinitatea însăși, dar ca manifestare, ca teofanie a sa, dar Divinitatea nu este însăși lumea. Divinitatea continuă să rămână deasupra lumii. Închid chilimele, în paranteză Octavian-Nistor. Închid paranteza, încheiat notă 1. Și cunoștințele sale astronomice conduc spre concepția platonică despre univers, erugena ignorând total teoria aristotelică a sferelor. Întreaga lume este constituită din suflet și trup. El nu acceptă separarea aristotelică între lumea cerească și cea terestră, întrucât toate corpurile, fie cerești, fie terestre, sunt alcătuite din cele patru elemente, din a căror combinație rezultă diversitatea tuturor corpurilor. În domeniul logicii, erugena anticipează disputa universaliilor, situându-se pe poziția realismului. Conceptele de gen și specie sunt realități obiective din cadrul aceleași unice surse a creației divine. De relevat, în fine, sunt și ideile sale etice. Realitatea fiind o emanație a divinității, răul nu este o realitate, nu este decât o negare a acestei emanații a realității. Răul nu există decât ca o lipsă a voinței omului, ceea ce îl și abate de la drumul virtuții. Influența lui John Scotus Erugena asupra desfășurării gândirii medievale a fost considerabilă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Asupra școlii din cartră a lui Gerberte Aurillac, Alain de Lille, Ux de Saint-Victor, Abelard, etc., precum și a unor gânditori gilimele eretici, închid ghilimele, ca amori se scrie A-M-A-U-R-Y, de Ben, se scrie B-E cu accent ascuțit N-E, în paranteză v-mic de mic punct, infra, închid paranteza, Ereticii James invocau ideile lui Erugena, le motiv pentru papa Honorius al III-lea, a ordonat ca de diviziune nature, care, după trei secole, se mai citea încă în școlile mănăstirești, să fie arsă. Totuși, opera a figurat până în secolul 15 în catalogele bibliotecilor unor mănăstiri. Încheiat notă 1 din doctrina lui s-au alimentat, în paranteză, sau la ea s-au referit, închid paranteza, curente filozofice heterodoxe, ca panteismul, monismul, misticismul, panteist. Odată cu Elgena, Occidentul ia contact cu adevărata filozofie a lui Platon. În lumina concepțiilor lui de sursă neoplatonică și în numele rațiunii unii gânditori, vor încerca să interpreteze anumite dogme creștine, în paranteză privind creațiunea, căderea în păcat sau mântuirea finală, închid paranteza. În general, creditul și funcția atribuită rațiunii în discutarea temelor impuse de gândirea filozofică a timpului, precum și a altora noi, justifică aprecierea pe care Hegel, la distanță de un mileniu, a dat-o marelui filozof irlandez. După Erigena, odată cu dezmembrarea Imperiului Carolingian și activitatea filozofică din cadrul școlii palatine, decade. Dar, în secolul X, în centrele culturale și de învățământ mai importante, monastice sau episcopale, se continuă studiul problemelor fundamentale de logică, bazat pe textele aristocratice și pe respectivele comentarii ale lui Bertius. Gilmele. cât privește concepțiile filozofice propriu-zise, trebuie amintit că direcția dominantă rămâne la fel ca în secolul precedent, cea platonică, centrată însă nu atât asupra problemei esenței divinității, cât și asupra raporturilor acesteia cu natura. Închid ghilimele, în paranteză râ punct tisato. Închid paranteza. Personalitate a cărei funcție în viața intelectuală a epocii a avut o importanță excepțională a fost Gerberte Daurilac, magistru al școlii episcopale din Reims, abatele mănăstirii Bobio, episcop de Reims, arhiepiscop al Ravenei, în fine papă sub numele de Silvestru al Doilea. Studios, umanist, matematician și astronom, căutând și achiziționând din toate țările cărți deosebite de prețioase, spirit eminamente pozitiv, Gerbert considera, în paranteze la fel ca Erugena, închid paranteza, că dialectica disciplina pe care a predat-o explicând și comentând isagoga lui Porfirios, categoriile lui Aristotel și topicele lui Cicero, este fundamentală și absolut indispensabilă în comentarea textelor biblice, unde trebuie să aibă prioritate față de comentariile pării și ale altor ghilimele autorități, închid ghilimele, cu aprecierea fără rezerve a științelor pe care el însuși le cultiva, cu interesul pe care îl manifesta pentru textele anticilor, cu pasiunea studiului pe care știa să o comunice celor din jurul său, cu încrederea fermă în capacitatea rațională a omului și în posibilitatea de a concilia credința cu rațiunea și cu știința. Gerbert a însemnat un moment capital în evoluția gândirii filozofice medievale, pregătind de drumul școlasticii. Figură, pagina 23. Reprezintă o poză. Pelerinii la Emmaus, vitraliu de la catedrala din Cartră, secolul XII. Încheiat figură. Figură, pagina 25. Reprezintă o poză. Arhitectură asturiană mare punct Maria de Naranco în paranteză Prov. Oviedo, Spania închid paranteza. fostă reședință regală palat edificată de Ramiro I între 842-850 încheiat figură figură pagina 27 reprezintă o poză artă carolingiană miniatură din Biblia lui Vivianus în paranteză 846 închid paranteza. Biblioteca Națională Paris Încheiat figură Figură, pagina 29. Reprezintă o poză. În ornamentația romanică intervin adeseori motive provenind din Orient, detaliu din nava catedralei din Beyo, secolul IX. Încheiat figură Direcții filozofice în secolul XI Anselm de Canterbury Odată cu înființarea școlilor episcopale în orașe, rolul cultural de prim plan revine acestora. Tradiția umanistă se afirmă și prin cultivarea unei proze latine, urmând modelul ciceronian. Disciplinele quadrivimului se eliberează de funcțiile de ordin teologic, cele erau atribuite înainte, căpătând acum un interes exclusiv științific, în timp ce între materiile de studiu primul loc îl va deține dialectica. De altminte, studiul dialecticii interesa și învățământul teologic. Dar acum noțiunea de dialectică se complică. Dialectica nu se mai limitează doar la un proces de analiză a unor idei, de demonstrație și de argumentare rațională sau de stabilirea unor nexuri cauzale. Între idei diverse, dialectica include acum și elemente de fizică și de metafizică. Intervine în orice problemă, dând astfel naștere multiplelor controverse teologice și, mai presus de orice introduce o anumită atitudine mentală, un element intelectual nou, poziția cât mai imparțială și recunoașterea valorii rațiunii ca unică sursă a adevărului. Această pretenție hegemonică a rațiunii a provocat reacția imediată a teologilor, în paranteză, sau a filozofilor de inflexibilă orientare teologică, închid paranteza, care, respingând dialectica, afirmau că singurul adevăr este cel revelat de textele sacre. Exponentul principal al acestei direcții, călugărul eremit italian, în paranteză, apoi episcop de Ostia, închid paranteza, Pierre Damiani, în paranteză 1007-1072, închid paranteza, propagator al ascetismului și misticismului, susținea în tratatul său de Divina Omnipotentia că știința profană n-are nicio valoare, că artele liberale sunt inutile, iar dialectica este o disciplină cu totul de prisos. Dumnezeu, afirma el în continuare, este superior nu numai legilor naturii, ci și însă și logicii. Dacă totuși se întâmplă uneori ca dialectica să se ocupe și de probleme teologice, ea trebuie să se recunoască lipsită de valoare în sine și să se mulțumească să rămână în poziția de ghilimele servitoare, închid ghilimele în paranteză ancilia, închid paranteza a teologiei. Formula aceasta, adoptată mai târziu de școlastici, în paranteză care însă nu vor privi filozofia cu atâta dispreț, ci vor recunoaște că adecvat folosită poate fi un auxiliar de preț al credinței, închid paranteza, apare mai întâi la Pierre Damiani. În rândurile dialecticienilor ale teologilor raționaliști, personalitatea proeminentă era magistrul și conducătorul renumitei școli, S. Maret. Martin din Turs, arhidiaconul Berenge, se scrie Băie cu accent ascuțit R.E. în în paranteză 998-1088, închid paranteza. Pentru acesta, la fel ca pentru Scotus Erugena, religia și filozofia se identifică. Prerogativele teologiei și ale dialecticii se confundă. Neinterpretată de rațiune, textele biblice rămân fabule simple povești, afirmațiile părinților bisericii și ale altor ghilimele autorități. Închid ghilimele de pildă ale conciliilor. N-au valoare decât în măsura în care sunt confirmate, autentificate de rațiune. Adevărul este de origine divină. Dar omul nu descoperă decât folosindu-se de instrumente ale logicii, ale dialecticii. Celebră a rămas polemica sa în legătură cu ghilimele misterul euharistiei, închid ghilimele, în paranteză problema care, în esență, era de ordin filozofic, închid paranteza, negată de Berenge, care făcea apel la argumente irefutabile din logica aristotelică, vezi notă 1, și care duceau la concluzia că enunțarea dogmei transubstanțierii este o absurditate. Citesc note 1. Problema nu era doar teologică, ci și filozofică, cum se poate susține că substanța, pâinea și vinul se schimbă în, paranteză, în trupul și sângele a lui Hristos, închid paranteza, câtă vreme aparențele pâinii și vinului rămân neschimbate. Care sunt, deci, raporturile efective între substanță și atribute, accidente, calități aparente? Doctrina lui Berenge a fost condamnată de papa Leon al IX-lea la conciliul din Verceli, iar Berenge a fost silit să și-o abjure în două rânduri. Încheiat notă 1 o poziție intermediară între teologi și dialecticieni, o adevărată soluție de echilibru, o marchează teologul și filozoful Anselm de Canterbury, în paranteză, sau Anselm din Aosta, 1033-1109, închid paranteza, magistru al școlii și abate al Mănăstirii Benedictine din Lebec. Un important centru de cultură, devenit în 1093 arhiepiscop de Canterbury și sanctificat de Pius al X-lea din 1909. Anselm este autor a numeroase lucrări teologice și filozofice, dintre cele aparținând domeniului prevalent filozofic, în primul rând, Proslogion, în paranteză, în care tratează despre existența și esența divinității, ghilimele, în raporturile sale cu ideile noastre, închid ghilimele, în paranteză, și monologion, amintind confesiunile lui Augustin și susținând că toate ființele demonstrează existența unei naturi superioare tuturor, natura divină, în paranteză, doctrină derivând din metafizica platonică despre esențe, închid paranteza, apoi de gramatica, o introducere la studiul categoriilor lui Aristotele de veritate, de libero arbitrio, etc. Anselm împornește de la intenția de a dovedi că rațiunea nu respinge credința ca ceva antagonic, dar credința își păstrează primatul asupra rațiunii. Ghilimele, nu caut să înțeleg pentru a crede, ci cred pentru a înțelege. Închid ghilimele, afirmă el în primul capitol din Proslogion, căci adaugă el, dacă n-aș crede, n-aș putea înțelege. După care filozoful ajunge să afirme că însăși credința este pregătită și desăvârșită de adeziunea inteligenței. Credința însăși este mereu în căutarea înțelegerii raționale, în paranteză, fides Cverens Intellectum, paranteza. Așadar, studiul rațional trebuie să ducă la confirmarea dogmei, credința trebuie să creceadă totdeauna, dar aprofundarea rațională duce la o încoronare a credinței. Cele două principii, a crede și a înțelege, nu numai că nu se opun, dar concordă și se armonizează. Crede ut intelligas. Intelige ut credas. Este un principiu care îl interesează mai mult pe credincios și pe teolog decât pe filozof și, într-adevăr, Anselm nu aplică procedeul investigației raționale la alte materii decât la teologie. Pornind de la doctrina idealistă a lui Platon despre esențe, Anselm formulează în proslogion celebra sa probă pe cale logică a silogismului despre existența lui Dumnezeu. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Probă pe care Kant o va numi ghilimele argumentul ontologic. Închid ghilimele, omul are ideea unei ființe perfecte. Perfecțiunea absolută implică existența, deci ființa perfectă, Dumnezeu există. Încheiat notă 1. În cadrul ghilimele disputei universaliilor, închid ghilimele, Anselm a combătut nominalismul lui Roslin, se scrie răuă e lui n afirmând că realitatea este conținută în ghilimele universalii, închid ghilimele, că esența lucrurilor este exprimată de concepte. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Dacă un gânditor explică K.Jaspers, se scrie joa să puie râsă, ideea anselmiană declară că Dumnezeu este un universale, un abstractum, dar indivizi cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. El crede ca nominalist și înseamnă că are trei Dumnezei. Dar dacă universalul Dumnezeu este el însuși realitate, atunci Dumnezeu este unul, iar cele trei persoane sunt chipuri ale acestui unu. Această gândire este realistă pentru că ea afirmă realitatea universaliilor. Închid ghilimele, încheiat notă 2. Iar din moment ce divinitatea poate fi gândită, deci exprimată printr-un concept, înseamnă că ea există, conceptul însuși de divinitate ne impune să admitem existența ei. În domeniul moralei, Anselm afirmă că omul este înzestrat prin grația divină cu voința liberă, care poate urma sau nu calea justiției. În paranteză, justiția însemnând voința divină, închid paranteza, divinitatea prevede acțiunile libere ale omului și acesta este adevăratul sens al predestinării, dar îi concede libertatea voinței. De problema libertății voinței este legată și poziția anselmiană față de ghilimele autoritate, închid ghilimele, concept căruia Anselm îi dă sensul de sprijin necesar pentru obținerea unei certitudini. Omul nu poate trăi fără a se supune ideilor doctrinei unei ghilimele autorități, închid ghilimele. El este liber doar de a-și alege ghilimele autoritatea, închid ghilimele, a cărei doctrină va deveni fundamentul vieții sale. A te ține în afara sprijinului autorității credinței înseamnă a rămâne în gol, căci înțelegerea rațională singură nu duce la nimic, tot așa după cum nici credința nu este suficientă. Gilmele mi se pare o neglijență, o nepăsare, dacă, după ce ne-am întărit în credință, nu mai dorim să și înțelegem ceea ce credem. Închit Gilmele, afirmă ansem, unul din fondatorii școlasticii cel pe care Carl Jespers îl numește Gilmele, primul mare gânditor original al Evului mediu, Gilmele. Figură pagina 31 reprezintă o poză. Prezentarea pruncului Isus la templu, Vitraliu din secolul XII Catedrala din cartru Încheiat figură. Figură pagina 33. Reprezintă o poză. Anselm de Canterbury. Gravură de autor anonim. Încheiat figură. Secolul al XII-lea. Școala din cartru. Largirea orizontului cunoștințelor științifice, o mai bună cunoaștere a speculațiilor filozofice din trecut, precum și interesul sporit pentru dezbaterile în jurul valorii și importanței dialecticii, au făcut ca secolul al XII-lea să fie mult mai variat, mai complex, mai bogat în idei și atitudini, în paranteză, teologice, filozofice, științifice, închid paranteza, decât cel precedent. Marile sinteze doctrinare care vor apărea în secolul următor sunt schițate de pe acum. Viitorul centru de importanță unanim recunoscută al principalelor dispute teologice și filozofice se desenează acum clar, va fi Parisul.